Grigor Alexandrescu, Câinele și Cățelul Cât îmi sunt de urâte unele dobitoace, cum lupii, urși, leie și alte câteva, care cred despre sine că prețuiesc ceva. De se trag din neam mare, asta e o întâmplare. Și eu poate sunt nobil, dar să arăt nu-mi place. Oamenii spun adesea că în țările civilizate este egalitate. Toate iau o schimbare și lumea se cioplește. Numai pe noi mândria nu ne mai părăsește, cât pentru mine unul fiește cine zi, știe că o am de bucurie când toată leghioana, măcar și cea mai proastă, câine s zice, iar nu domnia voastră. Așa vorbea de unăs cu un bou arecare, Samson, dulău de curte, celătra foarte tare. Cățelul samurache, ce ședea de la o parte, ca simplu privitor, auzind vorba lor, și că nu au mândrie nici de șarte, s-apropia îndată să-și arate iubirea ce are pentru ei. Gândirea voastră, zise, îmi pare minunată și sentimentul vostru îl cinstesc, frații mei. Noi, frații tăi, răspunse Samson plin de mânie, noi, frații tăi, o taie. o să-ți dăm o bătaie care să o pomenești. Cunoști tu cine suntem și ți se cade ție lichia nerușinată astfel să ne vorbești? Dar ziceați, și ce-ți pasă? te întreb eu ce ziceam? Adevărat vorbeam că nu iubesc mândria și că urăsc pe lei, că voi egalitate, dar nu pentru că căței. Aceasta între noi adesea o vedem. Și numai cu cei mari egalitate vrem.